41. Istoria culturii și civilizației 6 roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 378 Pentru Europa certe rămân câteva fapte atestate documentar. Tascul, element indispensabil tehnicii imprimeriei, era întrebunțată de secole la țară pentru storsul strugurilor sau al măslinelor, iar în manufacturile de textile pentru imprimeurile țesăturilor. Cernela tipografică pe bază de ulei va fi perfecționată mai degrabă de pictori decât de caligrafii manuscriselor. Primele incizii în lemn pentru imprimarea literelor inițiale ornamentale apar în 1147, în paranteză în scriptoriul mănăstirii din Engelberg. Închid paranteza. Literele în relief săpate în plăci de lemn sunt atestate în 1289 la Ravena. În secolul următor, xilografia va fi răspândită în toată Europa. Se gravau scene sau figuri izolate, însoțite sau nu și de un foarte scurt text, ca în cazul cărților de joc ilustrate, o producție înfloritoare în secolul 15, mai ales la Veneția, Nuremberg, Augsburg și alte orașe din Bavaria. Alteori, figurile și scenele gravate erau, după imprimarea pe hârtie, explicate sau comentate de un text scris de mână și, pentru a fi accesibil unui public, cât mai larg era redactat în limba curent vorbită, nu în latină. În secolul 15 apar numeroase cărți xilografice, de la 30 până la peste 100 de file, cu cele mai populare teme religioase, gilmele, Biblii ale săracilor, închid ghilimele, vezi, nute 1. Apocalipse, vieți ale sfinților, legende despre Fecioara Maria, despre patimile lui Hristos, etc. Citesc note 1. Din Biblia săracilor, xilografiată la Heidelberg, se cunosc 10 ediții olandeze, în paranteză, cu text latin, închid paranteza, din secolul 15, o ediție germană cu 50 de file în întregime gravate și una italiană, în paranteză, din 1510, închid paranteza. Dar din prima ediție nu s-a păstrat decât un singur exemplar de 34 de file cu xilografii în Biblioteca Universității din Heidelberg. Încheiat notă 1 Dar primele cărți în întregime xilografice, Ars Bene Moriendi și Speculum Humane Salvationis, apar după 1460, deci după invenția imprimeriei cu caractere mobile. După opinia lui L. Febre și H. J. Martin gilmele, tehnica axilografică n-a inspirat tehnica, complet diferită a tipografiei, închid gilmele. Totuși, ca funcție de răspândire a unui text în paranteză, în acest caz ilustrat, închid paranteza, tehnica axilografică marchează momentul imediat premergător invenției tiparului dar lemnul era un material prea fragil și care se deforma prea ușor pentru ca axilografia să poată duce direct la invenția caracterelor mobile. Mai practică, mai rapidă și mai economică era metalografia, care a însemnat încă un pas în istoria tiparului. Matrițele metalice erau întrebuințate mai de mult pentru elementele decorative ale medaliilor sau pentru litere fixate pe legăturile de piele ale cărților. Vezi, notă 2, dar din cauza imperfecțiunii sale tehnice, metalografia a avut o viață scurtă, producția ei limitându-se la cărți populare. Citesc, notă 2, literele metalice în relief erau imprimate în argilă, peste acest negativ se turna un aliaj de plumb și cositor spre a se obține în relief rândurile literelor așezate într-o pagină. Încheiat, notă 2. Totuși, sugestia importantă pe care a transmis-o a fost întrebuințarea literelor din metal și a literelor izolate în compunerea rândurilor sau a unei întregi pagini. Primul avantaj pe care îl prezenta acest procedeu era că literele metalice puteau fi folosite la imprimarea a sute de exemplare. Cele din tâi, caractere mobile de metal, au apărut chiar la sfârșitul secolului al 14 lea Vezi notă 3. Citesc notă 3. Documentate la Limoges se scrie lui Limogues în paranteză 1381, închid paranteza, iar mai târziu la Anvers în paranteză 1417, închid paranteza, și Avignon în paranteză 1444, închid paranteza, încheiat notă 3. În textul cronicii din Köln în paranteză 1499, închid paranteza, se afirmă că, ghilimele, prima încercare a fost realizată în Olanda, la Donati, în paranteză manualele de gramatică latină, Ovidiu Drimba, închid paranteza, care se tipăreau aici încă înainte, în paranteză de 1440, închid paranteza. La asemenea, cărți urcă începutul sus zisei arte, în paranteză a tiparului. COVID-ul drimba, închid paranteza, dar cea de față este cu mult mai desăvârșită, închid ghilimele. Se cunosc câteva exemplare din aceste cărți, așa numită ghilimele serie costeriană, închid ghilimele vezi, notă 4, tipărite în Olanda, înaintea lui Gutenberg. Citesc notă 4. De la presupusul inventator olandez al imprimeriei, Lorenz Zun, se scrie J-A-N-S-Z-O-N, zis coster, Tradiția potrivit căreia, tiparul ar fi apărut mai întâi în Olanda, înainte de 1441, a fost acceptată în secolul 16 de o serie de umaniști, printre care și de istoricul și omul de litere Ludovico Cuiciardini, se scrie g u i g -i, g i a r d i n i În paranteză 1523-1529, închid paranteza, nepotul marelui istoric, încheiat, notă 4. Johann Gensfleisch zum Gutenberg Gens Fleisch se scrie G, E, N, S, F, L, -E -I -S -H. În paranteză circa 1400-1468, închid paranteza, un Juvaergiu din Mainz s-au asociat cu alte trei persoane, în paranteză între care și un proprietar al unei mori de hârtie, închid paranteza, în vederea aplicării unor procese industriale al căror secret îl deținea el. Din actele unui proces rezultă că ghilimele, secretele de fabricație, închid ghilimele deținute de Gutenberg, se referau la trei lucrări distincte. La șlefuirea pietrelor prețioase, la fabricarea oglinzilor și la ghilimele un nou meșteșug, închid ghilimele, pentru care acesta se servea de ghilimele bucăți, închid ghilimele tăiate și turnate de matrițe de plumb și de alte lucruri legate de presare, în paranteză, ghilimele, der zu dem truchen gehöret, închid paranteza, închid ghilimele. Nu se spune nimic despre stadiul la care ar fi ajuns Gutenberg, folosind aceste procedee ale sale. De altfel, la această dată, în paranteză 1439, închid paranteza, mai existau și alți meșteri care încercau acest ghilimele meșteșug de a imita scrierea, închid ghilimele, în paranteză, ars scribendi artificialiter, închid paranteza la Mainz, Gutenberg își continuă cercetările asociindu-se pentru a-și asigura capitalul necesar cu bancherul Johann Fust și cu ginerele acestuia Peter Schofer, se scrie S O cu două puncte F F R. fost student la universitatea din Paris, copist și caligraf înainte de a se dedica imprimeriei. Cei trei folosesc un procedeu nou, toarnă caracterele de plumb în paranteză, apoi de aramă în paranteza în matrițe de metal Alte fapte legate de peripețiile vieții lui Gutenberg și ale imprimeriei au rămas obscure și controversate. Fapt este că în 1455 scoate acea capodoperă a tehnicii tipografice, a cărei perfectă regularitate de aliniere a rândurilor, precizie și frumusețe a desenului literelor sunt de-a dreptul uimitoare. Biblia de 42 de rânduri, cuprinzând 1282 de pagini pe câte două coloane trasă în 300 de exemplare. Cele câte s-au păstrat sunt socotite azi ghilimele cărțile cele mai valoroase din lume, închid ghilimele. În câteva decenii imprimeria s-a răspândit în aproape întreaga Europa. S-au tipărit cărți nu numai în limba latină, ci și în limbi vorbite. La numai 19 ani de la apariția Bibliei lui Gutenberg, un tipograf italien din Veneția, Milano, Florența, Roma imprimă integral opere ale clasicilor greci în limba greacă. În paranteză, exemplul lor va fi urmat și în alte țări din Occident, dar mult mai târziu, abia după 1510, închid paranteza, în 1488, se tipărește la Lion prima carte cu caractere ebraice. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Centre tipografice mari ebraice apar la Praga, în paranteză 1512, închid paranteza, și la Cracovia, în paranteză 1534, închid paranteza. La Veneția, tipograful Daniel Bomberg publică între 1517-1549 numai puțin de 250 de opere în ebraică, printre care și monumentalul Talmud Integral, la care au lucrat 200 de tipografi evrei. Numărul edițiilor ieșite din tipografiile ebraice se calculează la circa 200 în secolul 15, iar în secolul următor la peste 4.000. După 1493, evrei expulzați din Spania, au fondat numeroase tipografii și în Turcia. Încheiat notă 1. În numai 2 ani, în paranteză între 1480-1482, închid paranteza, la Veneția se tipăresc numai puțin de 156 de ediții, la Milano 82, la Augsburg 67, la Nuremberg 53, la Florența 48 la Köln 44, la Paris, 35, la Roma, 34, la Strasbourg, 28, la Basel, 24, iar tipografiile din Bologna, Lyon, Padova, Delft, Louvain imprimă în fiecare din aceste orașe între 15-25 de ediții. În 1480, în Europa Occidentală, erau în plină activitate peste 110 tipografii, circa 50 în Italia, circa 30 în Germania, 9 în Franța, 8 în Olanda, 8 în Spania, 5 în Belgia, 4 în Anglia, plus una în Polonia, în paranteză la Cracovia, închid paranteza, care funcționa din 1474. În Boemia se tipăresc cărți în limba cehă, începând din 1468, iar la cetinje, în paranteză, în Muntenegru, închid paranteza, cu caractere cirilice, începând din 1494. Catalogul celebrului bibliograf englez Robert Proctor, se scrie păr-o câte o cât ori, în paranteză mămic.1903, închid paranteza, enumeră orașele cel puțin 236, care, înainte de 1500, aveau deja mai multe tipografii active. 51 de orașe germane, 39 franceze, 24 spaniole, 14 olandeze. 8 elvețiene, 7 belgiene, 73 italiene, etc. Numai în Italia, țară care a deținut un net primat european, în acest răstimp de 45 de ani, numărul edițiilor tipărite a depășit cifra de 4.000, cu o mie mai multe decât cele tipărite în Germania, în paranteză și tot atâtea câte tipăriseră atelierele tipografice din Franța și Germania împreună, închid paranteza. În total, până în anul 1500, s-au tipărit între 30-35 de, de ediții diferite, reprezentând un tiraj evaluat la 15-20 milioane de exemplare. Vezi note 1. Citesc note 1. Conform l.febvre, se scrie f-e-b-v-r-e. Și h .j Martin, în paranteză, -mic, -mic, punct, Bibliografia, închid paranteza, autori care, pentru a evidenția evoluția rapidă și, deci, extraordinară importanță culturală a acestei invenții, dau în paranteză cu aproximație, închid paranteza, și cifre privind numărul edițiilor tipărite în secolul următor, al 16 lea numai la Lyon 13.000, în întreaga Germanie, 45.000, la Veneția, 15.000, în țările de jos, peste 4.200, în prima jumătate a secolului, în Anglia, 10.000, gilmele. aceste date ne permit să ne gândim că s-ar putea alcătui o listă conținând între 150-200.000 de ediții, diferite tipărite între anii 1500-1600. Dacă pentru a fixa ideile adoptăm cifra de 1000 ca tiraj mediu, înseamnă că în secolul 16 s-au tipărit între 150-200 milioane de exemplare, închid gilmele. În paranteză, dezvoltarea continuă a imprimeriei a permis ca în 1955 numai în Franța depozitul legal să înregistreze anual circa 15.000 de volume diferite, majoritatea acestor cărți având un tiraj de 5.000 până la 10.000 de exemplare. Închid paranteza încheiat notă 1. Invenția diparului a avut o importanță incomensurabilă pentru viața culturală în general și pentru progresul cercetării științifice în sine. Numărul celor care puteau beneficia acum de o carte, care aveau acum acces la instrucție, la cultură, a crescut dintr-o dată enorm. Ideile și descoperirile din orice domeniu al culturii, în paranteză, și al tehnicii, închid paranteza, au putut să circule imediat cu o mare rapiditate. Învățații au început să acționeze în echipă, nu ca cercetători izolați. Ghilimele, tiparul nu a dus imediat la revoluția științifică, închid ghilimele, precizează I mare punct Asimov. Ghilimele, pentru aceasta a trebuit să mai treacă un secol, dar el a făcut ca această revoluție să devină inevitabilă și viceversa. Revoluția probabil că ar fi fost imposibilă fără invenția tiparului, închid ghilimele. Tiparul constituie exemplul perfect al unei invenții tehnice realizate fără concursul prealabil al cercetării științifice pure, dar interesând în gradul cel mai înalt întreaga viață culturală și contribuind considerabil la dezvoltarea tuturor ramurilor științei. Spre sfârșitul evului mediu, cartea tipărită era accesibilă oricui știa citi. Ghilimele Tiparul a avut o funcție esențială în difuzarea scrierilor clasice la începutul secolului al XVI-lea și în propagarea ideilor reformei, a contribuit la fixarea limbilor și a favorizat dezvoltarea literaturilor naționale. Închid ghilimele, paranteză, l.febvr, h.j.martin, închid paranteza. Figură pagina 373 Reprezintă o poză Scenă ilustrând activitatea intelectuală intensă într-o mănăstire din secolul XV. Muzeul Lazara, Madrid Încheiat figură Figură, pagina 377 Reprezintă o poză Prima reprezentare a unei persoane purtând ochelari Muzeul din Besançon Se scrie băiesă a n Încheiat figură Figură, pagina 381 Reprezintă o poză Albertus Magnus Tablou de Just van Gent Secolul 15. Gent se scrie Gâianătă Încheiat figură Sfârșit 14 martie 2002 Fundația Cartea Călătoare Lectura Sanda Vârlan Telefon 037 214004 și doi unu